Ba, azken hilabetetan ba, mugikortasun arloan eta ba, konkretuki e, a, e, autobusekin egin dugunen lana saltzera gatoz. Junden e, astelenean aprobatu egin zen plenora eramatea ba, autobusen kontratu berria. Ba, titular moduan esanen dezakegu kontatu berriarekin izango dugu la linea berri bat, e, linea hori ba, momentu honetan ba, autobusa zeukaten ba, irungo gune batzuk beteko ditugu, adibidez Litzuren e, goialdea eta ere mendibileko gunea, gainera autobus hori ere, iritsiko da e, fiko baraino, Eta e, horren inguruan ere, esan behar dugu, hemendik ba, gutxira, e, izango ditugula e, lau autobuse elektriko gehiago, eta horrekin, irungo autobusen eguneko larogeita marra baino gehiago, ba, elektrikoa izango da. Bai, e, aipatu dituzune bekuntzak eta bosgarre garren lineari dagokionez ere, bueno, ba. Mendibil eta elitzu auzuneak lotzeko ulertu du danagatik, bueno, bisilaguneekin ba. partekatua edo haien eskaerei erantzunez e, hartzakorabakia dira. Bai, eh, azkeneko urtetan eta, bueno, ba, genitune autobuse lineaz berdinak eh, aztertzen eta bizilagunekin ere izketan, ba badakizuten bezala, ba urtero eh, egiten ditugu eh, bilera ezberdinak eh auzo elkartekin eta autobusak eh, edukitzea bai elitxon eta bai hemendibilen, eh, ba eskaera bat zen, eh, azkeneko urtetan eh, eduki dugun eskaera bat, kontratu bat geneukan Eta kontratu hori ba, ezin zene moldatu baina kontratu berri honekin, ba, teknikoki ba, e, astertu eginda, ikusi izan dugu ba, e, posiblea zela, ba, bosgarren linea hori edukitzea eta eta auzo horiek erdigunarekin lotzea eta eta horregatik egin dugu eta ba, ere bai nola bultzatzen dugu beti ba, kotxeak efiko ban aparkatzea ere uste genuen ba, linea hori, Fiko bara heistea garrantzitsua, garrantzitsua zela eta, eta hori ere ba, balortu izan dugu eta ba, ibilbidea izango da erdigunetik ateratzea eta bueno eta eta mendibildotzea eta eta Fiko barekin. Gainera bueno, e, autobus horrekin ere moldakotak egin ditzakegu, eh ba, Fiko banferiaren bat dagoenean edo ez dagim garen partiduak daudenean ere ba ara llegatzeko, beraz ba, e, uste dugu ba, aldaketa eta e, importantea dela.